Capitolul 22. Mazilirea. Domnul răsuflă ușurat. Intră Ceapugiba Mustafa mine. Ceapugiba e un turc înalt și crunt la înfrățișare. Un turban mare înfășoară capul, iar la brâu îi atârnă un hanger încovoiat bătut cu nestemate. La intrarea lui, Brâncoveanu se scoală din Gild și înaintează, ieșindu-i în întâmpinare cu un zâmbet bucuros. Bine ai susit la noi! Dar acesta, fără să rostească un cuvânt, scoate năframa neagră a amazilirii și o aruncă pe umerii domnului. Doamna dă un țipăt și leșină, boierii rămân încremeniți, zdrobit brâncoveanu în gaimă, nevenindu-i să-și creadă ochilor. Ce? Mă mazilești? Doar tu de că-mi ești prieten. Porunca sultanului este că tu ești mazilit, scos din domnie și trebuie de asemenea să te ridic și să te duc cu toată casa ta, cu fiii, ginerii și fiicele tale la Constantinopole. Îl lămurește ceapughii, ba, cu oarecare stânjeneală. Te plâng și îmi pare rău că tocmai eu trebuie să aduc la îndeplinire această aspră poruncă, dar am jurat pe Coran că voi lucra astfel ca tu să nu prinzi de veste nicicum. Apoi turcul se întoarse spre boieri. Boierilor, voi să luați pe domnul vostru pe fiii și fiicele pe ginerii lui în chezeșia voastră ca niciunul din ei să nu fugă până ce vor fi luați de noi? Întrebă el. Ori să trimit poruncă la atătarii care stau gata să năvălească în țara voastră și soprade. Murim mai bine decât să fim temnicerii domnului nostru, care ne-a stăpânit cu atâta vrednicie, izbucniră boierii. Dar Brâncoveanu, deși îndurerat de lovitura primită, îi domolește cu blândețe. Vă mulțumesc, boieri dumneavoastră, pentru credința și prețuirea ce mi arătați, dar în zadar ne-am împotrivit celui mai tare, luați pe neașteptate, cum am fost. Alegeți un domn, fie el străin, fie din mijlocul vostru, de pildă pe fiul boierului Cantacuzino, care a căpădat de mult în cuvințarea sultanului. Îi îndemnă ce a ba pe boieri. La auzul acestor cuvinte, un freamăt se ridică din toate colțurile săli. Boierii privesc cu uluire și cu aspră mustrare la Cantacuzino. Mai cu credință decât Brâncoveanu, Constantin, ctitor de biserici, domn drept și înțelept, cine altul poate fi, rostește Radu Popescu. Noi nu vrem să alegem domn nou, mai grește el cu hotărâre. Avem domn pe Brâncoveanu. Nu vrem alt domn. Nu ne trebuie altul, strigă boierii toți într-un glas. Avem un domn și noi pe acesta al vrem, ridică glas Radu Popescu. Vom merge și noi cu toții la Țarigrad, ca și acum 11 ani să-i dovedim nevinovăția. Nu mai este cu putință, dădu din cap ceapugii ba. Prea multe pâri, prea mulți dușmani are Brâncoveanu, prea multă avere pentru a mai putea fi scăpat el și toată familia lui. Cu toții sunt osândiți de mai înainte. Vă spun ca să știți că îi așteaptă o soartă cumplită, condamnarea la moarte. Auzind acestea, Brâncoveanu tresare, dar stăpânindu-se, începe să vorbească cu glas adânc îndurerat. Dacă eu am greșit cu ceva, eu să fiu pedepsit, nu sufletele nevinovate copiii mei, ce n-au altă vină decât că s-au născut din mine." Apoi, liniștindu-se deodată, îi spune lui Ceapughi, Oh, tu mă sperii numai, Aga Mustafa, fica mea, domnița Bălașa și ginerele meu, Manolache Lambrino, sunt acum la Țarigrad." Chiar ieri am primit scrisoare de la ei, cât de bine au fost primiți de sultan și cu câtă cinstire. Ceapughii îi mărturisește însă crudul adevăr. Au fost ili să scrie așa, amândoi zac în închisoare. Copiii mei nevinovați, doamna mea blândă să stea în închisoare? Oh, e prea multă durere pentru un om, strigă deodată Brâncoveanu răpus de durere. Tace o vreme și iarăși cuvântă de data asta cu resemnare potolit. Dacă aceste nenorocire ale mele vin drept răsplată pentru păcatele mele, facă-se voia lui Dumnezeu Apoi, ridică glas răsunător în care se vede revolta și mânia privind țintă spre Cantacuzino și arătându-l cu degetul. Dar dacă ele vin din răutatea și trădarea omenească, pentru a-mi vedea pieirea, Dumnezeu să ierte pe dușmanii mei, dar să se teamă ei cumplit de mâna atotputernică a dreptății, a toate pedepsitoare. Mioara, uitând că nu are voie să se amestece în cele ce se petrec sub ochii ei, nu mai poate răbda și se repede plângând la ceapugii ba, trăgându-l de haine nu i luați pe domnul nostru bun, e nevinovat, nu l luați!" Dar totul în jurul copilei se învăluie în ceață. Se topește ca un fum și nu-l mai vede decât pe Sispo care, îngrozit, arată cu degetul spre talismanul de la gâtul mioarei, al cărui lanț singur se desface și în aceeași clipă, iată, doi pitici picați ca din senin prin talismanul ce stătea gata să cadă și dispar cu el. Oh! De ce ai făcut asta? De ce Mioara?" o dojenește Sispo cu tristețe. Acum iată, ai pierdut pentru totdeauna talismanul de safir." Mai aude Mioara ca de departe glasul piticului Sispo. Își duce mâna la gât și țipă plângând. Talismanul, nu-l mai am Sispo! Stai, unde pleci? Nu mă lăsa singură! Sispo, Sispo!" Mioara plânge cu suspine, dar Sispo se îndepărtează încet. Abia-l mai vede ca în vis, făcându-i cu mâna semn de adio. În întunericul care se lasă, bubuiturile ciudate se mai aud încă. Mioarei îi se pare că se prăbușește în gol.